La entidad club esportiva de all para la sesión de del cant de fútbol municipal a favor de la entidad esportiva esmentada dejo realidad en el que disposa el artículo 22.2 del test reforz de la ley de bases de régimen local el cual establece que corresponde al ple la de las atribuciones que expresamente atribuyesen las, las leyes la comisión informativa de viceenda gobernación y régimen interior Proposa dos següents acords primer Desearse en ese efecto de común acorde y derogar el contrato que se va a formalizar en documento administrativo el día 10 de abril de 1969. Según, aprobar el convenio entre el Ayuntamiento de Sallén y e la Entidad Clubes Esportivo Sallén para la cesión de luz del camp de fútbol municipal a favor de la entidad esportiva esmentada. Facultar el señor alcalde y el presidente tan ampliamente comentar si es posible para la asignatura de aquel convenio. Tras el presente acord a la entidad Clubes Esportivo Sallén. Gràcies, han tingut entrada unes esmenes però en el sí del debat ja per part del grup d'iniciativa per Catalunya però ja les introduirem en el debat pròpiament dit i el senyor Saldoni procedirà a la defensa del dictamen Senyor soldoni. Les esmenes en el sí del debat amb les intervencions ja, ja les incorporarem però en tot cas la intervenció del dictamen doncs serà a càrrec del senyor soldoni. Senyor Saldoni Sí en aquest, en aquest punt d'ordre del dia el que es porta a aprovació és una renovació i una modificació del conveni amb el centre d'esport cellent per autorització del camp de futbol. En aquest, en aquest conveni també doncs, la, la part més destacable és la, la instal·lació de gesta artificial en el camp de futbol perquè en aquest, en aquest moment doncs, es considera una necessitat el fet de poder gaudir d'aquestes instal·lacions per poder-les aprofitar al màxim possible parlant amb el, amb el centre d'esports cellent i veient doncs, eh, la gran quantitat de nens i nenes que juguen i voldrien jugar eh, a futbol, doncs, eh, en aquest moment és molt complicat fer-ho amb les instal·lacions que tenim. Ja s'han arrenjat eh, els vestuaris, s'ha fet els accessos i la il·luminació del camp de futbol en aquests moments. i Ara necessitaríem doncs, que hi hagués gest artificial per poder atreure el màxim de rendiment, perquè d'aquesta forma podrien entrenar -hi molts més equips que en aquest moment no hi poden, no hi poden entrenar perquè tots sabem que es malmet la, la gespa natural i per tant només es pot entrenar una mica la part central i ja si es fa servir gaire també doncs, eh, al final queda molt malmesa i eh, per el, el seguit de millores que representaria pel club eh, tindreu instal·lacions d'aquestes característiques eh, també és bo veure que em sembla que és de màxim s'inaugura el de Navarcles. Uh, fa dues setmanes es va inaugurar d'Arté, fa menys d'un mes es va inaugurar l'ig artificial també de, de Navàs i molts altres pobles de la comarca han anat fent també aquest pas i aquest esforç perquè esdevé una necessitat per la qualitat i també per la, pel bon fer, diguem-ne de la gent que practica, que practica aquest esport. Uh, quan es va proposar de retar el pressupost de l'any 2008, es va proposar d'introduir aquesta inversió, en el pressupost general de l'Ajuntament de Sallent i eh, per part dels grups de l'oposició es va considerar que aquesta, aquesta inversió doncs, era, era molt elevada per poder-la fer eh, així de cop de, i ficar-la en el pressupost municipal. En aquest sentit es va proposar que fos el, el mateix club d'esports qui fes la inversió, cosa que està permesa pel Consell Català de l'Esport a l'hora de poder demanar subvenció, vam demanar que en el cas de que ho faci el Club d'Esports Sallent no fos cas que perdéssim la, la subvenció, no és així i eh, es, va, es va proposar i al final es va introduir en el pressupost, està introduït en el pressupost d'aquest any, poder-ho fer eh, mitjançant una sessió amb el Club d'Esports Sallent i que a través d'un doncs, crèdit que demanaria el Club, l'Ajuntament aniria pagant les quotes de forma anual i així també no carregar d'una sola, sola vegada tota la imposició d'aquesta inversió per tant doncs, eh, aquest és el gruix fort d'aquest conveni una vegada considerem que és una, cosa, és una cosa bona per Sallent, és una cosa bona pel club és una cosa bona pel, pel futur dels, dels nois i noies que juguen, que juguen a futbol perquè la qualitat que guanyarien al poder tindre la gespa artificial en el camp de futbol seria, seria molt gran també dic que el, el manteniment de la gespa artificial és molt inferior al cost que en aquests moments hi ha amb la gespa natural perquè està, estem en un moment on diguem també aporta molt de temps i el manteniment per tindre'l una certa qualitat doncs, el manteniment és molt elevat i considerem doncs, que ara eh, és un bon moment i és un bon sistema per poder-ho poder tirar endavant i del qual tots ens en hauríem de l'agrada poder gaudir d'unes instal·lacions millors i eh, per això demanem el vot favorable de la resta dels grups gràcies, eh, per part del grup d'iniciativa vol procedir a la defensa de les esmenes o vol final una intervenció Bé, la presentació de les esmenes del grup d'iniciativa era d'alguna manera entenem que que se l'hauria de donar una sortida a aquest tema però no de la manera que, que s'ha presentat sobre la taula de, del ple per què dic això? en l'Ajuntament de Seixent s'han presentat molts reglaments i molts estatuts però s'han presentat amb temps per estudiar-los, per analitzar-los i per estar ben informats perquè clar el que fem amb aquest ple és, fer, és donar un compromís a una entitat que ningú discuteix les seves necessitats el seu interès però a la hi ha moltes entitats per tant tot s'ha d'analitzar per què aquests estatuts del futbol ens ho van donar el dimecres aquest passat o sigui hem tingut com sis dies per estudiar estudials? per què, per exemple, parlem del reglament de... hem parlat de reglaments i d'estatuts parlàvem del reglament, per exemple, del Consell Municipal del Medi Ambient, on vam fer un gran debat, vam discutir els grups polítics van proposar les seves idees i al final de tot això es va venir i es va portar al ple, amb temps amb informació suficient, amb debat quan estem parlant que s'ha de renovar, que s'ha de fer l'estatut de la ràdio perquè estaven obsolets doncs ara ja se'ns donen uns estatuts nous i farem un gran debat amb temps, com a mínim un mes de temps per què es presenten els estatuts? per què aquesta proposta de que l'Ajuntament de Seyent ha de fer unes inversions fraccionades en 12 anualitats perquè va haver un debat de veure com es podria fer i entre aquests debats hi ha diferents opinions hi han discrepàncies perquè això és lògic el PSC va plantejar, perquè el PSC, bueno, per aprovar el pressupost, ells creien doncs, que el tema del camp de futbol es tenia de fraccionar per no fer una inversió d'aquests 100 milions de pesetes més, més el que era el focus, doncs, bueno, seria bo, aviament si es podria fer això. Altres vam proposar altres coses i altres necessitats, perquè hi ha moltes entitats al poble, perquè tenim moltes necessitats i calia fer una reflexió a fons perquè és clar hi ha entitats que no tenen ni local per reunir-se sa Cuidado, eh, hi ha bastants entitats que no tenen ni local la companya regidora de la Cuba va que home es podria elaborar un conveni per parlar-ne tot això es va fer el que no és de rebut és que amb 5 dies vista això es presenti al ple per què? perquè això pot crear molta discrepància això pot crear males interpretacions i això pot crear que, els, que la gent del, del futbol club de Seyent doncs que comencin a agafar una mala interpretació dels temes perquè no tenim gaire bé temps, perquè tampoc s'han informat gaire bé, perquè el dimecres aquest va haver una reunió amb la gent del club de futbol i aviam l'equip de govern segurament l'han donat, donat més documentació però que és als grups de l'oposició no se'ns ha presentat suficient documentació la única documentació que se'ns va presentar per escrit va ser una relació de tots els camps de futbol que hi han a la comarca i els equips que tenen cosa que no venia al cas perquè si l'Ajuntament ha de donar una subvenció com a mínim totes les subvencions que donen a les entitats hi ha una memòria econòmica als grups de l'oposició no sé si algú la coneix jo no la conec aquesta memòria econòmica de dir, doncs el club de sa presenta aquesta memòria perquè demana una subvenció eh, quin estat de comptes té, quin és el altre projecte quina és la, la previsió econòmica que tenim això no s'ha presentat, per què? perquè és molt important la memòria econòmica Quin quina habilitat té l'equip de funcionament econòmic quins gastos té, quins ingressos... Això és important, sapiguero, a l'hora de fer un, una determinació d'aquest tipus. Me, per una altra banda, pues, bueno, es diu que tots els pobles de la comarca estan més adelantats que nosaltres. Aviam, el, el Barsaco juga amb un camp d'herba, no juga amb un cap de gespa artificial. No sé si aquesta és la qüestió o no. El, ara resulta sí, ens que se'ns diu se'n diu, perquè clar, aquesta reunió va venir el senyor Vassora, que és un gran aficionat ja, al futbol. Espera el públic assistent que se'ls tingui de fer comentaris i que sigui clar, respectuós amb les intervencions de, del regidor. Gràcies. En aquesta reunió va venir el senyor Vassora, jo, jo ja li vaig dir, la seva utopia és que en el Seyent surtin bons jugadors que puguin ser fitxats pel Barça i, i que es faci futbol, jo ja sé, tota la vida ha sigut la seva utopia, i ens diu que estem molt atreçats al poble de Seyent, i que aquí estem molt detarçats en el futbol la... jo li dic al senyor Vassora a la reunió que pues sí que m'estranya tot això em sorprèn perquè el senyor Vassora va estar molts anys governant el municipi de Sallent i els canvis no es fan de la nit al dia es... els canvis es fan mm, mitjançant un procés de temps i, i necessiten temps i, i resulta que en altres pobles aquest Tenien un camp de terra i han passat a un camp de gest artificial. Aquí tenim un camp d'herba i ara volem passar un camp de ges artificial. Bé, això seria bastant polèmic, però no, no se'ns ha informat suficientment. L'equip no, no ha informat suficientment. Llavors, clar, nosaltres com a sortida, què passa? No seria convenient que aquest tema s'utilitzés políticament, quan dit políticament, alerta, no? que ara hi ha grups que estan en favor i altres que estan en contra del futbol jo crec que això estaria bastant lluny de la realitat perquè el bo seria arribar a un consens no es pot utilitzar ara que... Aunque, aviam, a mi em, jo felicito a la, als nens que han vingut al ple, els felicito de debò i ben vingut siguin també seria bo que vinguessin els nens al ple quan tenen un problema a les escoles i que també vinguessin a escoltar el problema que tenen als estudis, a les escoles les necessitats de les escoles a la necessitat de, dels centres culturals al poble, que vinguessin i escoltessin les problemàtiques que tenen però no seria bo utilitzar aquest tema sentimentalment, perquè hi ha pares mares, tiets, cosins de forma de aviam, com una estratègia política jo crec que aquí s'hauria de buscar alguna sortida i dintre d'això és per això que nosaltres pensàvem doncs, presentàvem aquestes esmenes perquè, clar, és que a Sallan són moltes les entitats que hi ha i moltes les necessitats clar, cada entitat busca els seus interessos jo comprenc que la gent de futbol estigui aquí perquè, perquè Coin estan buscant els seus interessos com a entitat però és que hi ha moltes que també tenen necessitats perquè tenim a la piscina que és un centre privat però que està fent les funcions de banys públic que li, li treu a l'Ajuntament un, un cos perquè si no tinguessin piscina de centre privat la tindria de tenir a l'Ajuntament el qual això te, seria, seria un cost tenint en compte que, que ja estem d'acord que, el, que el, les entitats locals sempre, sempre li costen el diner a l'Ajuntament però esclar, aviam si creem aquí una batalla d'instrumentalització política d'enfrontament entre entitats de que vosaltres teniu tot i, i més i nosaltres no tenim res això no seria positiu, jo crec que s'hauria de buscar algun terme mig I les esmenes van una mica en això, s'hauria de fer un estudi Una diagnosi de les necessitats que tenim al poble, de les entitats que n'hi han. I, i, I en el conjunt, fins que seria bo pues, bueno, que s'arribés a un tipus de consens Però on les entitats, com a mínim, tinguessin una mica de veu I una mica les esmenes van encaminades en aquest sentit Per tant... Li donaré lectura perquè les coneixeu De ben segur que en el debat dels pregs i preguntes els, els, ai, els, La gent del futbol farà les seves intervencions Però torno a repetir com a reflexió No és bo presentar aquest estatuts tan ràpid No hem tingut temps de discutir-ho bé I de tenir suficient informació No hem tingut temps Ha sigut massa ràpid no he vist cap estatuts que s'hagin presentat a l'Ajuntament amb tanta rapidesa. No els he vist, i els ho dic sincerament. Ha hagut més temps de parlar-ne, i això va massa ràpid. Bé, es mena sobre la proposta de protecció del conveni entre l'Ajuntament i l'entitat Club Esportiu Seient per la sessió de l'ús del camp de futbol. Eh, José Antonio, José Vera, major d'edat, amb domicili, seient, carrer, reunió número 14, amb DNI, tal, tal, vale 726, això és un procés burocràtic. Com a regidor en representació del grup polític Iniciativa per Catalunya Ver, secció local, la present esmera de dicció es fonamenta en els següents motius. Primer, atès que la proposta del conveni regulador entre les dues parts, és a dir, entre l'Ajuntament i el club esportiu seient, i manca en certs elements com és l'anàlisi econòmic per part de l'entitat esportiva per tal de demostrar la seva capacitat financera, la manca d'aquesta condició fa que en les bases d'execució pressupostària de l'Ajuntament de Sallent concretament la base 28 apartat 4 no es compleixi de forma feacient -fe -fe -fe atès que en la part del conveni que diu que el Club esportiu Sallent farà el projecte de gest artificial, val a dir que el conveni només tipifica que aquest projecte només té gaire perceptiu és a dir, mai vinculant a l'execució final, creient que és necessari un aclariment, ja que el projecte podria acabar en una indeterminació i això podria ser motiu de nous costos o de noves interpretacions. Tercer, atès que la utilització per part d'entitats de l'ús del camp, o en el seu cas per grups diversos, per tal de fer els actes de caire cultural, social, etc., queda tipificat en el conveni que s'assignarà i, i que el Club Esportiu Segent serà l'únic que tindrà la decisió final per establir aquest ús. Per tant, creiem necessari una regulació o bé un canvi de redactat d'aquest apartat per al bé comú dels ciutadans i ciutadanes. Quart, atès que les necessitats esportives en fa que l'Ajuntament tingui de vellar pels interessos generals de la població i desenvolupe les eines més convenients pel creixement de la cultura esportiva i la promoció de base. Cinquè, atès que l'Ajuntament té de vellar pels interessos generals de la població i a prendre decisions té de prioritzar les necessitats per evitar greuges o, si men, no, tenint en compte el nivell de dispendi econòmic o bé la situació de bonança o de desaceleració econòmica, té de sospessar just disponibilitat en benefici del conjunt general o s'entendria per una administració malentesa. És per això que el grup d'iniciativa per Catalunya Verde de Seient creiem necessari La següent esmena el ple per establir els vinculants. Acords. primer que en comptes de dir la proposta de deixar sense efecte de comú Arco i derogar el contracte que es va formalitzar en document administratiu el 10 d'abril de 1962, digui, primer, mantenir contracte que es va formalitzar en document administratiu el 10 d'abril de 69. Segon, que ens consta de dir la proposta aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sallent i l'Entitat Club Esportiu Sallent per la sessió de l'ús del camp de futbol municipal a favor de l'entitat esportiva ambientada, digui, segon, que en el cas... En el cas, formalitzar un nou contracte entre l'Ajuntament de Seyent i la entitat Club Esportiu Seyent vindrà donar per un anàlisi que l'Ajuntament demanarà en caire d'urgència a la Diputació de Barcelona sobre la realitat esportiva a Seyent a fi a efecte de conèixer el nivell i l'urgència de les prioritats a nivell esportiu i d'instal·lacions en què l'Ajuntament té d'intervenir en primeres fases per al bònus de les mateixes per a la majoria de ciutadans i ciutadanes. Tercer, que en comptes de dir la reproposta, facultar l'alcalde president tan, àmplia, tan àmpliament com el dret sigui possible per signatura d'aquest conveni, hauria de dir, facultar l'alcalde president per tal de convocar les entitats esportives de Sallent, en caire d'urgència, per conèixer de primera mà les necessitats i prioritats de les mateixes per tal de convencionar l'estudi i anàlisi de les prioritats a nivell esportiu i d'instal·lacions que manquen i informar el ple de les demandes realitzades. Quart, que en comptes de dir la proposta traslladar tra tra tra al tra tra tra present acord a l'entitat Club Esportiu Sallent digui, traslladar tra a totes les entitats esportives de Sallent l'acord de fer un estudi i anàlisi de les prioritats esportives per tal de fixar les prioritats i el full de ruta vers l'esport i la seva pràctica caurà de desenvolupar l'Ajuntament de Sallent. Seient 10 d'octubre del 2008 Bé, aquesta és l'esmena que presenta el grup d'iniciatives sobre el tema de, del camp de futbol i està sobre la taula en funció en funció una mica eh, la línia si més o menys l'enteneu és arribar a fer un estudi de les necessitats de les, de les entitats esportives amb l'objecte no seria de que fos un, una batalla entre entitats esportives sinó arribar a veure què ens diuen les entitats esportives de les seves necessitats i què pensen de tot això per tant l'esmena està sobre la taula i res més bé, alguna intervenció per part de la CUP? senyor Anna Gabriel si sí, una mica reprenent eh, el discurs que ha fet el company d'iniciativa, eh, cal recordar d'una banda que quan es va parlar en el context de, dels pressupostos sobre la despesa, tots estàvem d'acord en què era una despesa elevada, el mateix regidor ho ha dit, i sembla ser que tots vam estar d'acord també en què hauria d'anar vinculada a un conveni el que passa que eh, jo no vaig interpretar que en cap cas el conveni només parlés de la gespa és a dir, vam parlar de moltes coses com di el company, van parlar de la promoció de l'esport base, vam parlar de qui ve d'haver un compromís eh, del club eh, en diferents nivells d'implicació en la vida associativa del municipi vam estar parlant inclús faig memòria perquè ens rematem als mesos de novembre de l'any passat però vam estar parlant inclús de, del nivell de promoció alt que tenia el futbol en comparació amb d'altres esports que el tenia nul per no ja parlar de l'esport femení que en molts àmbits és quasi inexistent és dir que la conversa va anar molt més enllà del tema de si la gespa l'assumia eh, el cost en un any de si l'assumia l'Ajuntament directament o si l'assumia el club a 12 anys vista més els interessos que generés ho dic perquè, com, com també es deia, doncs avui aquí hi ha molta gent que, que pertany al, al club esportiu, eh, però clar, és a dir, la nostra vida política no s'acaba avui. I aquí, amb aquesta votació, nosaltres tenim un ple cada mes, nosaltres tenim reunions tot sovint, nosaltres hem agafat un compromís de quatre anys, nosaltres tenim un programa electoral, unes prioritats, i la cosa no és tan senzilla. I em sembla bé el, la crida que feia una mica iniciativa a la responsabilitat perquè nosaltres també entendríem que seria doncs, deshonest generar crispació ciutadana al voltant d'aquesta qüestió i entenem doncs, que, que nosaltres no ens podem permetre prioritzar només un tema, nosaltres no ens podem permetre venir al ple només un dia quan un tema ens interessa, nosaltres hem de venir cada dia i hem de prendre postura i criteri sobre totes les qüestions, les que afecten el futbol, les que afecten la sanitat, educació, l'educació, la gent del barri de l'estació, el tema del Ronam Salí, etc etc etc. I això dic perquè em sabria molt greu que avui la gent digués que ha vingut aquí per no res, que tot plegat han discutit molt però que el seu no s'ha solucionat. Doncs desgraciadament a vegades és així, les coses costen de que se solucionin, tant de bo que fos tan senzill com anar un dia en un lloc i, i ja està, s'ha acabat, però desgraciadament doncs, tots sabem que en moltes facetes de la vida la cosa és més complicada i en política doncs encara ho és més. És evident que aquest conveni, i també ho di el regidor, no són paraules meves, el gruix del conveni és el camp de gespa nosaltres ja vam dir que no volíem un conveni on el gruix del conveni fos el camp de gespa nosaltres demanaven més coses no estan recollides el conveni doncs, eh, vam tenir possibilitat de compartir-lo entre tots el dilluns d'aquesta setmana i si no recordo malament era el dijous d'aquesta mateixa setmana que hi havia la reunió, no sé si amb un representant de l'entitat o més d'un però d'alguna manera amb el conveni fet, és dir, Convergència diu ei, gent del futbol i avui això i ara els dolents que siguin els altres tampoc ens sembla que és un és fer les coses d'aquesta manera jo crec que el que s'hagués hagut de fer és reunir-nos primer tots els partits polítics veure quines són les diferents sensibilitats i en tot cas després posar-les en amb la gent del futbol. No em sembla bé que es, que es vulgui fer veure que hi ha un partit polític que està d'acord amb tot i que els altres ens reservem el paper d'anar parlant de cautela i de ser rigorosos amb la despesa i recordar que hi ha més entitats. No em vull allargar, insisteixo doncs, que quan es van tenir les converses doncs, no estaven parlant d'un comèni d'aquestes característiques, estaven parlant de més coses, i l'única que demano, i ho dic molt sincerament, és que s'entenguin les intervencions que s'estan fent avui en el plenari i que només amb la col·laboració de tots arribarem a acords, no només amb el tema del camp de futbol, sinó amb temes de, de, de molta envergadura i de molta complexitat que tenim avui en dia també sobre de la taula i que necessàriament ens hem d'entendre. Molt bé, alguna intervenció per part del grup socialista? Senyor Manol Bens. Sí, sí. Bona, bueno, aviam. Estem parlant d'un conveni amb el club de futbol de Sallent i realment si mirem el conveni que tenim en 1969 creiem que les coses era millor el conveni anterior que aquest. Vull dir, aquí ja no anem gaire bé, no? Llavors m'ha estat premiant molt tot això i al bueno, fi al cap el pressupost vam aprovar una partida que era per periodificada amb 10 o 12 anys pel, pel camp de futbol i en aquest aspecte també creiem que ens vam equivocar, dic, perquè edificar una partida que val uns 600.000 euros amb 10 anys és diguéssim passar la pilota una mica als pròxims equips de governs que hi haguin d'aquí 4 anys d'aquí 4 anys més, no? Llavors creiem que si realment és una prioritat o, o és una partida que l'equip de govern, Convergència i Unió, vol disposar i vol incorporar per programa o pel que sigui, hem de ser més valents i posar-ho com una partida presupostària i que l'Ajuntament es faci càrrec. No? Amb aquesta coherència nosaltres també hauríem d'aprovar el pressupost aquest. Vull dir, som coherents i si vam aprovar que es fes una despesa en 10 anys o 12 anys, també aprovarem això no? no volem que el club es faci càrrec de la gestió d'aquesta inversió no perquè no hi ha desconfiança sinó perquè creiem que l'Ajuntament fent-ho per part de l'Ajuntament és molt més transparent i tothom pot accedir aviant què es fa qui s'ha pressupostat quines empreses han concorregut etc, etc etc pel que vam estar amb la reunió vull dir, la gespa aquesta deu tenir una durada de 12-14 anys recordo jo menys, 10-12 anys poder. després també tenim a les portes l'aprovació no, d'un pou que és un pla d'ordenació urbanística municipal que també dura 10-12 anys i fer un nou conveni a part que sigui més bo o més dolent implica allargar el conveni actual 25 anys, o sigui, no, no 25 sinó 7 anys més, no? Passat el 2019 el 2033 nosaltres socialistes la idea de la zona esportiva no és, no és la que tenim no? llavors tampoc entrarem a divertir l'equip aquí perquè no toca però sí que pensem que podem lligar dues coses sense acaba el conveni del 2019 se'ns ha d'acabar un pom el 2020 pel que calculo, 2021-2021 estem parlant d'una inversió molt forta molt alta, a la que vam donar el nostre sí no cal que la financiem a 10 anys, vull dir, siguem valents a partir posem-la en un pressupost posem-la en una partida pressupostària fem una modificació de crèdits si necessari però no cal que toquem el conveni nosaltres, en aquest aspecte, seríem igual de coherents com quan vam aprovar l'anterior pressupost, el pressupost d'aquest any, i tindríem que aprovar sempre i quan es les coses ben fetes. Gràcies. Per part d'Esquerra Republicana, alguna intervenció? Sí, gràcies. Bé, en primer lloc, eh, dir que subscrivim totalment doncs, la, la intervenció que ha fet la regidora de la CUP. No la tornaré a repetir perquè em repetiria, per tant, no cal que, que perdem més el temps en aquest tema, però sí que és molt clar que darrere d'un conveni que es havia de signar amb el club amb el Club Esportiu Sallent s'havien doncs, de signar d'altres coses que no fossin i hi havíem de prendre uns compromisos molt importants a més a més del tema, del camp, el tema de la implantació de la gespa artificial. Se'ns presenta aquesta proposta de conveni i en principi, tal com ha passat amb l'altre conveni anterior no hi hauria d'haver cap inconvenient per tirar-lo endavant i per poder, per poder nosaltres votar a favor i com molt bé s'ha dit abans és voluntat que totes les entitats esportives i culturals del poble pues, puguin tenir garantida la seva activitat però clar, és una llàstima que quan hi ha propostes sobre la taula l'equip de govern aquestes propostes no les faci bé no n'hi ha prou a fer les coses s'han de fer ben fetes i avui que hi ha molts nanos aquí davant saben perfectament que moltes vegades les diem no n'hi ha prou de presentar la feina sinó que la, la feina s'ha de presentar ben feta i avui els deures l'equip de govern no els ha fet ben fets per tant, avui els hem de castigar o els hem, els hem de reprovar. Per tant, eh, la responsabilitat del grup municipal d'Esquerra és vetllar per l'acció de govern i fiscalitzar tot allò que no està bé. I avui l'alcalde ens ha portat a aprovació un conveni que des del primer moment el procediment és del tot incorrecte. En primer lloc ens trobem davant de la signatura d'un conveni per la instal·lació de la gespa artificial al camp de futbol que li ha de costar a l'Ajuntament pel cap baix uns 650.000 euros és a dir, uns més de 100 milions de pessetes, uns 108-10 milions de pessetes com a mínim en segon lloc, l'Ajuntament ha de poder fer front a aquesta despesa que és importantíssima pel municipi no estem parlant de 3 pessetes consultant l'expedient del ple ens vam adonar que en aquest expedient que havia de ser important doncs tan sols hi constava el conveni la proposta d'aprovació i la qualificació urbanística del camp de futbol i la seva referència cadastral. Si l'Ajuntament de Sallent ha de pagar 650.000 euros per la gesta artificial del camp de futbol, en l'expedient hauria de constar-hi imprescindiblement primer l'informe de la interventora de l'Ajuntament donant el vistiplau a aquesta despesa, especificant si l'Ajuntament de Sallent pot fer front a aquesta importantíssima despesa. Segon, hi hauria d'haver un informe jurídic de secretaria que certifiqués que aquest conveni està ben elaborat i que el procediment és correcte i hauria d'estar assignat pel secretari de la Corporació. I a més a més, també hi hauria de constar l'estat de comptes del Club Esportiu Sallent, almenys des de cinc anys enrere, per saber, tal com està especificat el conveni, si avui està al corrent de pagaments i si és solvent per poder formalitzar un crèdit amb alguna entitat bancària a dia d'avui, doncs cap d'aquests tres documents figuraven i són obligatoris, i havien, i havien de constar l'expedient, no hi són. Si passéssim a revisar el conveni que es porta avui a aprovació, diríem que en la clàusula tercera el Club s'obliga a la redacció d'un projecte executiu. I a més a més, el Club també és necessari la redacció d'un estudi geotècnic que permeti conèixer la composició, etc etc etc del terreny, etc. Qui ha de pagar tot aquest procés? Qui ha de pagar tot aquest estudi? També l'ha de pagar l'Ajuntament, per tant, passem més enllà d'aquests 100 milions d'euros, ai, perdó, d'aquests 100 milions de pessetes, molt més. En la novena i en la dotzena clàusula, també ens diu cap al finançament de la inversió necessària per la instal·lació de la gesta artificial a càrrec de l'entitat l'Ajuntament de Sallanes compromet a car amb càrrec els pressupostos generals a atorgar al Club Esportiu una subvenció per import del capital més als interessos bancaris que contraurà l'entitat així com també la comissió d'obertura de crèdit el pagament d'aquesta subvenció es realitzarà amb 12 anualitats a comptar eh, des de l'any 2009 aquí no tenim cap informe Quina és la quantitat mínima que l'Ajuntament es compromet a portuar anualment? Serà la necessària i la imprescindible? Quina és la quantitat necessària i imprescindible? 1, 2, 3, 6, 8, 14? I a més a més també farà, pro, farà front al pagament de l'amortització i els interessos del préstec. És a dir, l'Ajuntament de Sallent ho paga tot. Per tant, si l'Ajuntament de Sallent ho paga tot, el Club Esportiu ha de fer, a més a més, un préstec, el Club Esportiu hem de saber si és solvent o no. Si l'Ajuntament ho paga tot, quina necessitat hi ha de fer tanta paperassa i tantes, tantes coses? Si al cap i a la fi tot això ho paga l'Ajuntament. Qui contractarà, tal com ha dit el senyor Manel Benz? L'Ajuntament al Club. Si paga l'Ajuntament, contracta l'Ajuntament. No, no pot contractar el Club i pagar l'Ajuntament. Això no està ben fet, tampoc. Per tant, hi ha tot un seguit d'irregularitats que podríem anar que podríem anar mm, especificant del conveni i per tant davant de totes aquestes irregularitats per part de l'alcalde i l'equip de govern no podem de cap manera per responsabilitat política donar el vistiplau a la signatura d'aquest conveni d'aquest conveni, com s'ha dit molt clar abans és més, denunciem les irregularitats de les quals consta si l'Ajuntament ho paga tot és doncs el que diem abans, no cal que signem el conveni si l'Ajuntament ha de pagar el tot això no cal que el Club contracti les obres la llei de contractes això ho especifica clarament quins compromisos adquireix el Club amb l'Ajuntament segons el conveni que l'escut de Sallent consti en la seva publicitat mm, hi ha d'haver més compromisos davant de, cent, de cent, més de 100 milions d'euros de pessetes per tant no podem votar a favor nosaltres amb l'aprovació d'aquest conveni i per tant doncs entenem que no podem estar d'acord amb el que l'equip de govern avui ens presenta. Molt bé, senyor Saldoni. Bé, intentaré donar resposta al seguit de coses que s'han plantejat, que, com heu pogut veure, doncs, són moltes. I, uh, a veure, per ordre serien intentar parlar doncs, del tema de de la planificació de les esmenes que se presentava el grup d'iniciativa per Catalunya aquestes esmenes que presentaven van encaminades bàsicament, un a desvirtuar el, el conveni, diguem-ne que envien el fons del conveni perquè en el que demanen aquí és que es, es creï un grup eh, per poder parlar de les eh, necessitats esportives que hi haguin a Sallent i per veure si, la, si aquesta ha de ser o no ha de ser una, una de les prioritats bé, el, el conveni aquest és un conveni que es, es fa amb el, amb el Club d'Esport Sallent per, eh, per poder planificar aquestes obres de la, de la forma correcta i també per poder doncs, introduir tot un seguit de coses que estan presents en aquest conveni. Di també hi ha ja, a nivell a nivell general, que el seguit de coses que es podien introduir en aquest, en aquest conveni, com si que fossin la promoció de l'esport base, això està, això està inclòs, la implicació en el municipi, l'esport femení, etc, són coses que se'n van parlar bastament en la reunió del dimecres i que no hi havia no hi cap, problema, no hi cap problema per part de, de l'equip de govern i del club per poder introduir d'una forma més específica aquestes coses, però uh, la, la gent que, que estàvem allà ens va quedar prou clara l'explicació per part del club que la seva principal voluntat i és una cosa que hem vist a llarg dels anys és la promoció de l'esport base concretament, diguem-ne, de, del que hi ha més equips doncs és tota la, tota la part d'escola de futbol i esport base és una, és una feina que estan fent a uh, tot, tota la gent que participa en el, en el Club d'Esport entrenadors, juntes, gent, gent de suport, els pares, són una feina que estan fent ja en aquests moments de forma, de forma coordinada i que, si aquest era el problema, introduir aquests aspectes en el conveni no hagués sigut cap problema, Però uh, justament, a més a més, els dos grups que han parlat d'aquestes coses particulars que s'havien introduït en el conveni són les persones que no van venir a la reunió del dimecres per poder parlar amb el club sobre les, les coses que es podien posar en aquest, en aquest, uh, en aquest conveni. I dir que si es feia una reunió juntament amb el club per poder parlar d'això és perquè és un, una, un conveni que implica a dues parts i, per tant, les dues parts són les que han de parlar sobre el que s'introdueix o no s'introdueix en l'acord la, en, en què arriben aquestes dues parts. Per tant, l'Ajuntament, per una banda, l'equip de govern i oposició, i, per l'altra banda, el, el Club de Força Llen eren les persones que havien de ser en aquesta reunió. Uh, per, part, per part de l'equip de, de govern no s'està no generant cap batalla ni s'està generant res de res. El que de l'equip de govern és proposar una inversió, una inversió que n'hem parlat des de finals de l'any passat, quan es va proposar introduir en el pressupost d'aquest any, perquè ja fa molt de temps que s'està parlant de la necessitat de tindre gest artificial en el camp de futbol per poder-ne treure un millor rendiment, perquè pugui estar més obert al poble de Sallent, perquè en pugui fer ús, no només la gent del centre de d'esport Sallent, que majorment entrenen, entrenen a les tardes i fora d'horari escolar, sinó que també en pugui fer ús, en poguessin fer ús les escoles, en puguis fer ús el conjunt de la ciutadania de Sallent, i això també es va explicar... En, en la reunió perquè doncs, aquí el club té un projecte de gestió d'usos del, del camp de futbol que detalla totes les possibles coses que es podrien fer en un camp de gestió artificial que rendibilitzaria molt més la instal·lació del que ho pot fer en aquests moments i aquest mateix, eh, aquest mateix estudi que té el, el club de futbol i que ens va ensenyar al dia, dia de la reunió també parla de la Solvència econòmica que podia tindre un canvi artificial a l'hora de poder-lo rendibilitzar. Per tant, en aquesta reunió ens vam parlar de varis temes, eh, no només de la passió d'uns o altres vers el futbol, sinó que l'equip de govern planteja una inversió en aquest moment que considerem possible de fer, primera perquè està prevista en els pressupostos, necessària pel poble de Sallent i volguda per la gent que practica aquest esport. Per tant, unint tots aquests factors, considerem que és una Bona notícia parlada que es pot tirar endavant una inversió d'aquestes característiques. Um, al, podem entrar a parlar de si uh, convé més el camp de futbol o un altre. O un altre. Això és un tema de prioritzacions i ens sembla que en aquest moment tenim molts francs oberts. No només amb el futbol, sinó que en tenim també oberts amb altres grans instal·lacions esportives de celler públiques o privades, en aquest cas per poder trobar també doncs, possibles solucions a les seves necessitats. I estem parlant i estem buscant possibles solucions amb totes aquestes entitats i, per tant, ens sembla que això ho tenim, ho tenim prou ben encaminat perquè totes tenen necessitats, sens dubte, i estem intentant fer front a totes elles en la mesura de les possibilitats. Di també que... Vostè ens demana aquí que intentem fer una anàlisi de com està la situació esportiva cellent, d'equipaments, d'instal·lacions dir-li que també això ho tenim, ho tenim previst eh, he agafat el paper aquí amb data 30 de juny vam entrar també la, la sol·licitud de subvenció per la redacció del del MIEM, que és, el, bueno, és un projecte de, de necessitats esportives del municipi i de utilització d'aquestes. També eh sembla que va ser el mes de començaments d'any, van vindre també aquí els tècnics de la Diputació de Barcelona per poder veure justament les instal·lacions esportives que teníem i ens van centrar amb el camp de futbol per veure com s'havia anat fent també les obres de millora i ens van fins a tot dir que s'havia seguit un bon, un bon procés a l'hora de fer vestuaris, il·luminació, accessos i que ara la gesta artificial doncs era la, la cosa que ens, que ens feia falta. Ells van ser els que ens van fer un seguit de prescripcions tècniques, de coses de com s'hauria de de fer de, per ajudar-nos i fins i tot ens, eh, ens donen un ajut per poder fer la redacció de la redacció del projecte. Per tant diguem-ne anem, anem tots en la, en la mateixa línia perquè es considera que avui en dia és un honest estat i una obvietat que el canvi de artificial seria beneficiós pel poble de Sallent. La resta, la resta de coses que que es, poden anar, que es poden introduir en un conveni, òbviament, doncs, eh, segurament qualsevol cosa podrien arribar a més nivell de detall o a menys nivell de detall. Però, en aquests moments, portem, portem a progressió un conveni on sí que es detalla que el club i, sobretot, les instal·lacions, perquè per començar, no, no hem d'obviar ni deixar que estem parlant d'un equipament municipal. El camp de futbol és de l'Ajuntament, el camp de futbol és del poble de Sallent i se'n fa una sessió d'ús en el en el centre d'esports cellent que és la gent que està tirant endavant el futbol en el, en el nostre municipi uh, em sembla que no em descuido res lo que ha comentat el, el senyor Hinojosa i en, en referència al que, deia, al que deia la CUP nosaltres no tenim no tenim cap intenció d'intentar portar una cosa aquí i és el plenari òbviament lliure de que cada grup municipal pugui dir el que li sembli, pugui dir si una, si una inversió és correcta, no és correcta, és priorità no és prioritària. Nosaltres considerem que aquesta és una inversió prioritària, que portem tot l'any al darrere d'aquesta inversió, des de que es va aprovar el pressupost municipal i que hem estat treballant en la línia per poder arribar avui amb aquest, aquest conveni sobre la taula i puguem engegar unes obres que ens sembla que són, que són molt necessàries, ens hagués agradat també poder-ho fer durant els mesos d'estiu però no, no va ser possible, per tant ha arribat en el moment eh, en què ens trobem i que ara hem de parlar i posar-nos d'acord amb, amb aquest tema eh, el procediment segurament, vaja, es va repartir es va enviar el conveni el divendres o i el dilluns, es va tindre en mà a les, a les informatives s'ha convocat una reunió per poder parlar sobre el tema, ens sembla que s'ha donat el, vaja, molt de joc per poder introduir les coses que siguin necessàries. Uh, L'altra cosa, també repeteixo, és el, el, la voluntat de voler arribar a acords, perquè a vegades és molt bonic parlar, parlar de consens i de que ens hem de posar d'acord, però el consens a vegades només es vol per determinades coses i quan no interessa, doncs no, no interessa, i llavors no hi ha aportacions i no i no hi ha coses a dir, perquè els tres punts que s'han manifestat que eren el de promoció de l'esport base, implicació del centre d'esports o el camp de futbol en el municipi i el tema de l'esport femení són tres temes que es van tractar bastament a la reunió del dimecres. Uh, en referència al que ha comentat el senyor Manol Bens del Partit dels Socialistes que era millor el conveni del 69 que aquest, jo crec que no sé si millor o pitjor, diferent segur. I, i aquest conveni és un conveni adaptat en el moment actual que reflexa unes necessitats per part del centre d'esport cellent que hi dona resposta, en aquest cas és el tema de, de ficar la gesta artificial i s'ha si fet s'ha proposat fer de la forma que diu aquest conveni, que és que sigui el club qui sol·licita, el, qui sol·licita un crèdit per poder tirar endavant aquestes obres i l'Ajuntament farà front a les quotes d'aquest crèdit i qui ja hi ha comparentes i responent uh, Esquerra Republicana doncs uh, les quotes en aquest moment no les podem sapigar, perquè com que el conveni no s'ha aprovat no hem pogut anar demanar el crèdit no sabem quin tipus d'interès ens aplicaran no sabem quina quota d'obertura tindrà i per tant no podem, no podem marcar la xifra la xifra clara la xifra clara en aquest conveni uh, això ens arribarà ens arribarà en el moment en què ho sapiguem i en el pressupost municipal hi ha partida suficient per poder fer front en aquesta, en aquesta despesa la forma, la forma en què es faci la forma en què es faci al final, ens, és, ens serà indiferent. Vull dir, si aquest any ara ho podem, ho podem aprovar de la forma proposada que sigui el club que tire davant les, les obres. Uh, amb un seguit de prescripcions tècniques i amb un seguit de, de coses a seguir, perquè és que no, es, no, estem, no estem parlant de que li diem al club oi et pagarem un crèdit de cent i pico milions de pessetes fes el que vulguis, posis artificial i fes-ho a la teva manera, no estem parlant d'això, estem parlant de que en el conveni aquest hi ha tot un seguit de punts sobre els quals ha de, ha de complir i s'han de fer d'acord amb la reglamentació de les federacions esportives segons la normativa tècnica marcada pel decret de, del Pla Director de la Generalitat, amb el compliment de les normes dels paviments de gest artificial que hi ha aprovada al Parlament, amb el Codi Tècnic d'Edificació i d'Accessibilitat, amb les prescripcions tècniques que ens ha dit també la Diputació de Barcelona... Vull dir, ha tot un seguit de de condicions, de condicions tècnics a tirar endavant això que garanteixen, que garanteixen la bona obra i, a més a més, els, els tècnics municipals, perquè un cop es demana llicència per poder fer aquesta obra, també estaran al, al darrere d'aquesta obra. Per tant, consideràvem que aquesta era una bona fórmula per tirar endavant en aquests moments i bé, si es considera que haurà de ser una altra, una altra la fórmula per tirar endavant doncs eh, benvinguda sigui perquè l'objectiu nostre és que el camp es pugui ser de gest artificial el camp pugui tindre un millor rendiment pugui ser utilitzat molt més del que ho és en aquests moments i per tant nosaltres en aquest sentit no hi posarem cap impediment ens agradaria que pogués ser tal i com estem proposant en aquests moments però eh, si no pot ser doncs haurem de buscar una altra fórmula per tirar per un davant. En referències que republicana que s'haurien d'haver signat moltes altres coses en el conveni. Uh, ja ho hem comentat abans el moment el moment de fer-ho a la reunió de dimecres per poder introduir els punts que es consideressin que feia falta introduir en aquest, en aquest conveni. Uh, la feina ben feta, segurament, la feina ben feta per vostè i per mi en aquests moments no és la mateixa. Vostè quan està al col·legi d'un nen sí que li pot dir com ha de fer les coses, però en aquests moments i aquí ens pot suggerir com hem de fer les coses, no dins de com les hem de fer, perquè aquí això no funciona igual que en relació mestre-alumnes. mestre, mestre Per tant, uh, nosaltres sí que proposem una forma de fer les coses que, òbviament, si és un conveni presentat uh, al plenari està, és un conveni el, que han vist i han supervisat els serveis jurídics de l'Ajuntament i que, per tant, el, el, porten, el porten a aprovació, i si, igual, igual que el tema del, de l'informe econòmic o el suport econòmic, és un conveni que fa referència a unes partides pressupostàries que ja estan aprovades en aquest moment i que, per tant, la partida de diners ja hi és per poder fer aquesta, aquesta inversió la quantitat no la podem marcar en aquest conveni no podem dir quan valdrà cada quota del crèdit perquè la quota del crèdit la marcarà en el moment que el demanem, si el demanem al novembre o al desembre, és quina, quina comissió d'obertura aconseguim negociar i, eh, i a veure quines són les millors condicions que podem, que podem trobar vaja eh, l'Ajuntament ho paga tot a través a través d'una subvenció amb el, amb el club esportiu però ja en el seu moment quan es va parlar del pressupost de l'any passat de quina fórmula de tirar un davant fèiem i ja van plantejar les dues possibilitats i en el seu moment ja va, ja va semblar que era millor fer-ho a través d'un crèdit a través de del club esportiu i pagar anualitats que així no carregàvem amb 600 i escaig mil euros les inversions d'aquest Ajuntament va semblar que en aquell moment això era un bon sistema, dir que no és un sistema que ens haguem inventat a l'Ajuntament de Sallent que és un sistema que han portat en pràctica molts ajuntaments de Catalunya i que és un sistema que ha funcionat molt bé a molts pobles de Catalunya i que eh, aquí a Sallent doncs, sembla que té molts, té molts interrogants és un sistema que ha funcionat que funciona i que és eh, legal i ben, i ben interpretat els compromisos del club els compromisos del club ho van manifestar em sembla també la Junta el dimecres queda reflexat en el, en el conveni i òbviament també són de servei de servei al municipi perquè les instal·lacions són municipals el servei que estan fent eh, voluntàriament per ensenyar, per ensenyar futbol perquè el futbol tingui, tingui un nom un prestigi i una qualitat en el nostre municipi i a més a més donant resposta a les inquietuds dels nens que volen jugar a futbol doncs que ho puguin fer en les millors circumstàncies possibles i em... Molt bé, alguna altra intervenció pel part del grup d'iniciatives senyora Nojosa Sí, sí Aviam, jo no sóc nen però m'ha donat la impressió ara que parlava el senyor David Saldoni m'estava imaginant una pel·lícula de Mazinger Z la veritat sigui perquè ha explicat moltes coses, però la realitat... A veure, em sembla que ha xerrat massa. Quan nosaltres diem l'esmena eh, d'aquesta condició fa fan les bases d'execució pressupostària de l'Ajuntament de seien concretament la base 28, apartat 4, no es compleixi de forma fea 100 diu la base, la base de les, del tema de les, les bases d'execució pressupostària el número 4 diu en el test dels convenis que s'hagin d'aprovar en els quals l'Ajuntament ha de satisfer alguna quantitat perdona que a la ràdio s'haurà de prever la forma i el termini de pagament així com els justificants que s'hauran d'ajuntar i serà d'aplicació sobre aquest extrem el que es disposa en el punt 6 i 7 de la base anterior en cap cas es podrà avançar finançament si no és per causes justificades que es recolliran en el propi conveni vol dir que hi ha tota una sèrie d'elements de, de, de, de, de justificants que s'haurien d'acompanyar en aquest conveni a part d'això vull dir una altra cosa torno a repetir i li vull donar un consell al futbol i a totes l'entitat del poble, cal mantenir la independència, sigueu independents no cal ser un instrument de ni cap partit polític les entitats han de ser independents perquè si no, no funcionen perquè se sectaritzen i llavors no s'integra la comunitat si una entitat que ha de ser independent està instrumentalitzada per algun grup el que sigui, no funcionarà a la llarga perquè no s'integra la ciutadania perquè diu, eh, aquí no estic perquè hi ha aquests i hi ha aquells altres llavors això ho dic perquè Lamentablement aquí veig una estratègia Per part de l'equip de govern Sí, la veig I a mi no me la treu ningú Hi ha una estratègia articulada Perquè si s'han fet altres convenis Mira, en el tema del pla de barris Que es va aprovar Ai, no es va aprovar El pla de barris En, un, en una comissió informativa Ven decidir, escolteu i per unes raons d'exposició d'algun grup polític, escolteu, seria millor no aprovar quan ja estava fet el projecte, el pla de barris en un ple, perquè no seria qüestió de que la ciutadania en una cosa que interessa el poble ens, ens vegués enfrontat i no es va portar al ple en altres temes no s'han postat coses al ple, perquè aquest conveni no és de rebut que s'estigui discutint aquí en un ple, s'hauria d'haver discutit en les diferents comissions que hi ha a l'Ajuntament, amb el club amb temps, amb paciència i amb més calma. si plau, el que no pot venir un conveni i hem d'estar opinant ara és aquí en un ple, perquè com? això no el fa lloc. Un conveni, un reglament s'elabora en les comissions que hi ha a l'Ajuntament i després, quan ja hem intentat de consensuar-ho tot, o portem al ple i si hi ha algun punt a més podria apuntar. Però com estem discutint davant d'un plenari tots els punts del conveni amb tanta falta d'informació que tenim per part del club coses que veiem que, que falten en el conveni llavors què passa? portar això aquí en aquest poc temps jo interpreto que clar, davant de la gent que us compren perfectament del futbol que, que volen tenir aquestes instal·lacions en condicions el que no aprovi el conveni és que està en contra del club és molt senzill quan no és així el que volem és que les coses s'han de fer d'una altra manera clar, llavors això que passa escolteu que l'únic que estan en favor del futbol és aquest grup polític com sempre, si el futbol ha estat instrumentalitzat políticament algú se li escapa de les mans això per què? perquè si n'hi ha 200 nens hi han 200 pares i 200 mares i si jo puc utilitzar una entitat en benefici propi i n'hi ha 200 ties, 200 cosins i 200 avis clar. Llavors què passa? Això dona la sensació que els grup d'esquerra doncs Que no ens interessa l'esport Com que si no ens interessa l'esport Com si ara en aquest escenari que s'ha muntat En aquest poc temps que no s'ha discutit El conveni es porta sobre la taula clar. I ara tots els criteris surten I al final si no s'aprova han sigut els grups d'esquerra els que no han aprovat el convent. Estan en contra del futbol. I ara creem una estratègia en el poble d'enfrontament entre entitats. Perquè, clar jo m'agradaria saber què, què pensa una entitat que està a lo millor, al costat del camp de futbol i té unes instal·lacions tan deficients. Estaran d'acord les altres entitats en què gastem aquests calers? en una sola entitat? Estaran d'acord o no? No seria millor fer una consulta? A lo millor les entitats sí que estan d'acord perquè també ho utilitzaran el camp de futbol com a esport però no seria millor fer una consulta i arribar a un, a un, a un, a un consens si és possible que jo no parlo del consens de forma abstracta eh? jo no parlo com a demagogia jo crec que el consens és possible Lo que no és possible és d'aquesta manera que s'ha presentat a sobre la taula així no és possible però clar, aquí ja han de tenir veu també les entitats esportives perquè tot és esport eh? el futbol pot ser molt maco i pensar que algun dia tindrem aquí persones que fitxaran pel Barça a mi em sembla això molt bé, però el futbol també és aquella gent que juga al tennis, és, és aquella gent que juga al ping-pong, és aquella gent que juga a la petanca i és aquella gent pues, que va a córrer i no, van, no, aniran, no fitxaran ningú pel Barça ni molt menys però tot això és esport i, i tenim una dificultat i és que quan parlem de que en altres pobles hi ha camp de gespa i tal i tal, i tal mira, en altres pobles no, no només ara poden posar un camp de gespa perquè tenien un cap de terra i no tenen un pressupost històric que havien invertit. Tenim en compte que el, el, aquí tenim un pressupost històric que ens va costar posar l'herba i el manteniment, altres no. Però a més a més han fet un canvi els altres municipis. Que ara potser tenen el cap de gespa, tenen una sala polivalent, tenen el que entre cometes és un hotel d'entitats i tenen moltes més coses que a Seyent i ara si posen la gespa el poble diu bueno, doncs pues està bé ¿Por perquè tenen altres necessitats cobertes i aquí no les tenim a Seyent no tenim un local per fer una festa major de 1.500 persones no el tenim, o de 1.000 persones no tenim no tenim local per a les entitats se'ns havia venut l'hotel de les entitats uuuh Pues no fa temps que es parla d'això no, no tenim locals per a les entitats i, i podria nombrar quantitat d'entitats que no tenen local i algunes el local amb molt males condicions clar la por que té el meu grup i suposo que ja s'ha expressat altres grups aviam si aprovem una cosa que no és de justícia social que no anem, anem cap a un poble socialment just no estarem fent molta discriminació enfront d'altres entitats en aquest moment. No seria millor consultar i mirar aviam què pensen les entitats de tot això? Quines necessitats tenen? Pues això és el que plantéssim a la Cisbana. I si no ho volem fer nosaltres perquè no crea un debat que pugui crear certa crispació, doncs pues diem que la Diputació vingui i es faci un estudi i que reuneixi les entitats. Jo crec que és bastant raonable. Per tant, a mi el que em sorprèn molt és que en tres dies venim aquí un, a, a discutir alguna que forma part de comissions internes de l'Ajuntament. I si després de discutir molt amb l'equip de futbol, amb, amb, amb el que sigui, ja no ens posem d'acord, però mira, al final portem-ho al ple i que es decideixi. Però que això no es faci d'aquesta manera que s'ha fet. No es pot fer així. Perquè tonquem moltes sensibilitats. Les de l'equip de futbol i les d'altres entitats. Perquè aquesta maïna d'aquesta aquí diran Bueno, jo ja sé qui no ha aprovat el camp de futbol Clar, jo ja sé qui no, ha sigut aquell No l'ha aprovet, no No és que estiguem en contra d'aquest jugador de futbol És que hem de també vetllar pels interessos generals de la ciutadania de tot el poble I això s'ha d'analitzar molt bé Com? Consultant amb les entitats Simplement, no vull parlar més molt bé. alguna intervenció per la part de la CUP, senyora Anna Gabriel? Sí, la intervenció del senyor Saldoni, he anat anotant diferents qüestions, podria anar-la rebetent, però és que la intervenció del senyor Iñujosa també em fa venir coses al cap, intentaré ser molt pràctica i no respondré tot el que voldria, ni matisaré, ni faré suggeriments que segur que serien interessants, però que, insisteixo, seré pràctica. Hi ha tres grups municipals que dit que aquest conveni eh, no els satisfà, hi ha un quart que ha dit que no li satisfà, però que ja us ha ofert una alternativa, que és que hi hagi valentia, que s'inclogui aquesta despesa en una modificació de crèdit que podem portar abans que s'acabi el 2008 i hi haurà camp de gest artificial. Això... Si haguéssim tingut un mínim de sentit pràctic i un mínim d'intel·ligència política ja hagués hagut d'estar fet. I avui el que hauríem d'estar portant al plenari és una cosa que l'haguéssiu pogut aprovar ni que sigui per una majoria ajustada i s'ha acabat i ens haguéssim estalviat tota aquesta discussió. Perquè en definitiva, i ho dic perquè veig gent al plenari que escolta m'interès però també veig gent que reforça amb el cap de dir no, no, ens en recordarem qui voti en contra. És dir, tot això ens ho pogut estalviar i us recomano que tanquem la discussió el més ràpid possible i que busquem una fórmula perquè estirem davant el camp de gest artificial i ens estalviem aquest tipus de sanificacions. Alguna altra intervenció pel part del grup socialista, senyor Manel vents? Bueno, jo sigui sí reafirmaré el que he dit, no? És un compromís, es va adquirir pel part dels socialistes, creiem que s'ha de fer de la manera que hem comunicat, que és via pressupost creiem que ho ha de fer l'ajuntament de Sallent el controlar eh, la despesa, controlar el proveedor, i controlar-ho tot. I creiem que s'ha de fer doncs de la legislatura que estem perquè és a l'equip de govern qui té la prioritat de fer el camp de gespa i s'ha de veure ben clar i català. I ja està. Molt bé, per part de esquerra republicana, senyora Cortès. Sí. A veure, el senyor Soldoni ha dit tot un seguit, de, amb la seva intervenció, tot un seguit de coses que, evidentment, no he tingut temps d'apuntar-les totes, però bé, algunes sí. Eh, en primer lloc, doncs, que les coses s'han de fer ben fetes. Sí, senyor Saldoni, les coses s'han de fer ben fetes. No n'hi ha prou de fer les coses, les coses s'han de fer ben fetes. I més un ajuntament s'ha de presentar ben fet, i vostès no ho han fet. Perquè, no perquè sigui per llei, per llei, la llei ens diu que ens fa falta un informe d'intervenció que no hi consta l'expedient, perquè vostè diu que ja hi, hi ha partida pressupostària perdó, partida pressupostària de 400.000 euros perdó